The moment that we were females ever experienced, We were women that were met at a state, We are still a few reasons why, The Ikuste. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri euskaliratietan gure basterra keman kizununtan, gure basterra. Hainzineko lau aldietan bezela, dugu beraz leso. Leso herria, raizkibel eta gainturizketako, benolaan batarrorien azpian, bere auzoan dituela, bistanda pasaiat, oiartzun eta irun ere. Diadanik haipatu dugu, molde handana batez eta bere ziki, Fernan Tso intxau jandietarekin eta gure gidari izan dugu eta dugu beti ere Joseba aurken erena. Egun beraz uh, arekin, eta ere Agustinarekin joden aldean entzun uh, Agustina eta um, kantari izan zena oskarbit aldean. Hori berbada adinekoek horitzapen gozoba dute kantari horietaz. Eta egun... Agustinarekin apreseskin joanen gira bo, nola erran lezoko biziata, lesoko eskuara eta lezok jasan dituenak ere bere eskualtzale eta sunagatik, eh? represiua hori, hitzuri eh, biskabatzu berasko entzuna dugu eskualerian historio hori beraz eta nola ere egiten <laughs> egiten diren gauza kontzientzia zerbait dela erik, eskualkontzientzia zer e, gustu nozu, eski beraz ari gira, egun, mintzatuko gira, beste gaib Ba, tere, ba, bat ere bat zotani rino batekin hartzen dutena da delako obiektu hegarari ez ezagunen afera hori ba frantzasez ovni gaiten da ufo hori inglesez eta orre eskola ze obiektu hegarari ez ezagunak bo ba, sinesten duzue ez sinesten tse horik gurekin dugun joxe ba sineste fermoa dauka gauza horietan eta komnatuko dauzko gauza beldur gari bat zustaket beldur men gauaz kontatun diren gauzak dira eta ze pasatzen hottzeten jaizkibeleko eskualde horietan oh edo ofni edo objektue garari ez ezagon horiekin entxeatko dire jakiteatur bildu gira, gira bederen. Eta ere gure menua osokea aipatzeko entzen dugu Imanol kantuz bere kantu degenetarik bat are ez dutejan zain. Oaten nainzina beraz. Eta beraz, gurekin Agustinarekin, egonen gira istanpatez eta lehenik eipatuko Dugu Oprezeski musika. Eta musikaria kantaria izan baita bera, eta bon, hori nora gertatzen den ere egoen eta ikastola izan da, bere lan antienetarik bat izan baita. Eta gintzak hemen aipatu dugu statuetan, eta aipatu dugu hori, baina koruak eta hemen jarritzen dituzu, edo badira koruak eta hemen? Bai, bai, bada, hemen, lezon bada, koro txiparta eta elizakuak eta... Ador Tomas Garbizuren kompozaketatik aparte beste batzuk ere, ez? Aita donostia eta, ez? Tomas Garbizu ezagutu, bai. Eta berritzaile, buztu bezalako berritzaile horien... Herriko berriko ¿Juan Busto? Sí, sí. Ah, bye. Bye, entonces, eso es algo que ha sido interpretado. ¿Es un gran idea? Sí, sí. Pero, bueno, yo tengo que eh. ir oh, eh. so eh. yeah, a la gente. ¿Has visto en la guionatura? ¿Has visto en la guionatura? Sí, sí. ¿Has visto en la guionatura? Sí, sí. ¿Has visto Politikola balko kultura saregira hemen ere etorriko gira kultura ipatserat hemen e, de, denako hemen go eta bo, kulturak herri baten bizitza ekartzen duela kultura ekonomia bezen garrantzitsua dela dakiz aurain kulturak noztasunaren dako ekonomiaren nahikedit bisinaiaren dako garrantzi handia duela hemen nola ikusten duzu zure gobernamo planetik da goberti kulturarekin lotuta belegea baina besea uh, garra ondoren hemen genitun gezaratarrak Hoi egizan dira, mengo, aktivistak, kultura, kultura... Pistu... Polentzi bezala... Polentzi Pistubaria, familia, bai. Hoi ezien, bederat, zetak esortze bederatzi izanide. Eta dena denak zeuden batzu, gehiago ez, bedo, bestiago, e, batzu, musikan, bestiak antzerkilan, bestiak dantzan, bestiak ikastola, bueno, eskola, sorre ikastola, sorrelan, lehenengo ikastola, miren gazalak ere gizue, eh? garra horrean. Hemen. Gerra augean, eh? beragana idu ba. 2008-2002 ba. horitan. Bai, bai, bai, ba. eta gero, gero gerra, bueno, eh, fraketi ja, frak, eh, ezaztu zienien, hor orduan ja berak iesin behar izan zuten, eta ba. salaman kaldea batzuk, hor duan pelotan azizan bat, raketista, eta aitabera ereken, atxabera ereken amantzun. Eta berriz herri, bestial, eh, miren gezala joan zen zitadel edo eskola horreta iparaldea, zitadel, Ay. gara aurreko aurrekin. Hago gara, honi banei no? gara zin, no? Hago gara, honi no. banei gara, iparazin, no. Porentzita berak eramantzitxun genin bitxikinak, porentzita xabin, mirenek, eta horra familia sakabaratu zen, baina gero itzuli nien berri ze, berri ze hartu zuten. Cultura, eta, antzarkia eta, bueno, eta horren, horren inguruan, ba, gu beti, beraiak ino lebi liga, ba, bueno, jarretu du. A, azken batean, Euskara izan da, bizan da, hemen, nortazunaren agertzea, mindan ere, erresistenzia mota bat, franquizmoak akatu nahi kulturaren izi erazteko, ten, eh, ba. Eta, oso oso kontzientzioa zeuden. Horreko e... zitu, berda, horreko tu duberzai, berai, batzokilak hor izugarrizko, laínsula eh más como yo aquí más como aversa le denak eta elkartzen zien eta ba laguntzen ba, presuai eta bueno ba. lan hori horiak Kultura, kultura beti aipatzen da, bere hiaren meitatzeko bide bat, ere humanitatearen adar nagusietarik bat, ere, eskolegian, eskoal kultura. Gauza, ainitzen, jasaile izan da, debekatua ere, eta funtzean horrek biziarazten geitu, eta, bo, kultur solaz beraz, bere hala Agustinarekin. anda hai e, pa tudu sommecela e, mm. gauzak hola zituen uh, usten ahal uh, gobernu franquista kez ah, eta eta zuten eh Mire, oso zigortu izantzen eh zigorak segesanai zuan gara urtean kartzelak irakaz UEA eta kendu ziren zaintzurenak e, irakatsi gehiago irakatsi gehiago eskolatik capo eta orduan ba, eta eta izunak eta izunak ba, orduan gariartako ba ezak 2000 2 mila pesta asko zen Eta asko zen Olako izuna ondileak eta zetiozten ba, Eta gero gaine Hemen e, e, e, dik ondaberro e, eta mar kilometro eta Bizi bertzu Bizi bertzu Eta bai Eksilio bat ezela Eta bai Eta bai Eta bai Eta bai ta heritaren onespena bazutan Gero ari ere Fernan Txorekin, orra Elisa izan zela, Euskararen babes ofizial bat bezala dut gina eta katesima Euskaraz egiten zela, Elisa, hori, eh? onartu zuen Bu, hori, Bu, no, lagundu bye. pixka bat edo? Ja nartziata bai... Guk euskarazien genuen, baina, bueno, genuen, bikailo zaharra ditzen genuen, ozo, zo, ba, frankista, ze, ba, bai, hau egin eta, gero, donia zio, toeketorri izan, eta, donia zio, lan hondi gintzun ikastona sortzeko, bea jarri zen, e, be, ardurapian sortu zen ikastona, beha, zun titulu orduan eta bere tituluak, ba, bueno, beha, Ikastorazotu zen, eta domateo, domateo zen e, bikaio, denan buru bezala, zehla guapaize, dozien gaur egun estaba baizei, ah. baina baio. E, e, e, orduan lauta bosta paize zeuden, eta batek itzen zuen buru, eta horri ditzen nio, bikaioa. Eta domateo alberdi, eta domateo alberdi, be familizeo zien horiek, baboro eskubiko handia zen, es? anaia militarazun, ferbin, militar-militar, baina no, goi maileakua e, generala edoitako bat eta beste anaila berriz martin, gutaria. Eta, ento horrek, izan zigo, bueno, zuek eliza, eliza, Elizako lokalak eta horritu zote, Elizako aretuak eta, hoiek erabili teniena saltuko, nik ez dute zer ikusteko ikorra. Be, be, be, berako nartu zuen, norez patxez, bueno, baimena izan edo. Ziteken jarrera ofizialaren jaritik uh, hori edatzen uh, onartua, pentsatzen dut hori? Ikastuela ez, ez ez orduan ez, be, orduan beakutizun lokala eta guan sartu ginen, eta gero ba, bueno... E, Aretopila bat pasak dituen, markezanean, egintzen prefabrikatua ditzen, egintzen zeak e, karri zidean, irundik etxola batzuk. E, e, e, e, e, e, e, e, eta bine ginen eta baia bon, kebaldi e... zure ditut. Baia, <risa> agi ne deha eta orain ere ez da beti adin ordu, ere jada. Ordua zen eh buru hosko prozesua. Iruno e gaitas ama ja bai. Hemen isteraka. Urtego era. Urtego era. ateratzen ginian frontoira holastea eta polizia etortzen zit da dela korri ka berse eskapa tu So, so, so. Or, or, or. Eskalera famatu gara ikus ditugu, famaturaia que cos dito con korrika ibili hartzen meago da ba ba ba ba denia korrika erorika bea Agustinare i ibili izandu kola iparraldean aste az, euskara aztertzen eta angola e, asko etxamendirekin siberuan eta hola e. bai ezki hemen da lesona me gutxi gora bera hala ere eta nolako hartu emanak izan dituzue beti bai e, e, ba, ikastola ikastola mailan bagerun harremana orduan ikastola sorrera zen eta badakete parraldiant zeudela pilartxo hiri arte emaztia pilartxo taliek pili carmen dizu Ba, ba. Eta horiek etortzen ziren, astazkenetan gure ikastole eta ikustea nola gane egitea genuen. Ba, Nik oso horretzapen politxea dute da, hasi dakoa. Ba, elker lan bat izan ba, da. Bai, eta aurra nola ikastentzute irakurtzen eta oso oso aberatzen zen. Egun guzien mendilean, ibiltzen ginen, egun guzien, erriz herri emendik pasatzen ginen, horrean, igotzen ginen, martizkonean gure horta, eta oztuak hartzen genitzen, maki, japa, e, txotxak, bueno, deretik, eta gebaiekin arrazalian gure lantzen. Eta irakurtzen, bera, oso, oso politia, oso horretzen politia du. E, Txen, eskarak elkartzen batek egiten duela? Bu, eta, bu eta izugarrizko harremanazotu zen erreian, gurasuak, gurasuak ziren, ez zuten inolako ziurtasunik, ez zakiten nora bokatoko zuten, eta Gugan jarri zuten konfiantza osoa, eta gero, ba, zerbait gertatze bat e, festa guzitan, etorten zuten, launtzen zuten, pintatzen zuten, margotu, gela esk, ba, dena bera egiten zuten. Eta gela, e, argi epiztu ikuste bat zuten, bilera bat bat dima genuen, ba, boka dideak egiten, igual jatzen, eh? jatzen batean. Eh? Oso, oso, oso arraman ez duak genuen. Bon, lehen garaibaten esperantza piztu zuten, gaur egun ere ere dira, zure urtez. Gura zuaile bai, <laughs> gaur egun guak ez dakiten ja, gaur egun ikastora ez dakiten baina, bueno, eh, baina, alare bai ikastoreta idarazen duten gaur egun handik, Bait, militantzia puntu bat izango dutela. Bo, Euskal Herrian, mundu guztian bezala alternatiba aipatzen da. E, mundua bestela eraikitzea, bestela bizitzea, jorri pentsatzea, jorri eredu bakarra, baina eredugarria horako ja. goza bat ez? Bait, nik uste bait. Eta derreik horrezkoa gaina, eh, behar da. Oarendik ere zoritxarrez, behar dugu ikastolan beharra badu, batzuk eh, hor, ez da behar, salantsa dituz eh, publikotasun horrekin azten dienean baina bueno bai forzaren fundendare Harris Gonzalez uh, desagertze ari keska un dia agertzen da egon hautan beti danik funden gania eh e, euskera ez du jartzen erdigunean zertan oo lan autozkunde paperetan Eztabi da sortu dugu datakin, data, zeu lertzen zen, jartzen zuen, azeroa emeretzi, zeu lertzen da, euskaraz, eh, papel guzitan dago, azeroa emeretzi. Ba, ez da, euskaraz, euskaraz gaizki dao? Hoi ez da, euskira. Eta, eta politikoak ez tia enteratu, ez tia ez, ez, ez dut, egoi ikusi, gaizki da euskaraz hoi ez da ezaten. A salvo merecidas, algo que merecidita, una, es urte. Ba urte de boquillo, es. Euskera urte así anda. Eta ba, eta estia, eh, euskerak komunikabe da un oituraba no de zela kasetariek moldatu ta. Ba, ba, eta eta in, inor estia begi komunike egiten, eh, holako gozak ikustiek, eh. Eta, gero buruz, prezeski hor ikusten da, bo hemen, keskabata gertzen da ere, diendek euskara ikasten dutela, ez dutela praktikatzen, uh, ba, ez dutela aski hitz egiten. Oh, eze, oi hori, euskalegian Herrian sinistea da, arazoa, behar badara? Kontzientzi faltadogoren. Kontzientzi eskazadogoren. ez du erabiltzen biltzen, gure izkuntza bezala zaka, gure izkuntza, ez du gartzen euskada. Ez ez, ez, ez, eta dela egin diskutitzen eh? zen. <laughs> Guntzako ez da Eusk euskara, ez da gure izkuntza. Itzitzen dugu, baina, bueno, baina ez kontsientziaz. Ba. Frantzis bat, frantzis erabiltzen du bezala, ba ez. Makina -ma -ma bat baritza zela, lana, lana bez bat ez zela. E -e, lengo benienko, ahi, paturizu, behar, -e, zera, e ardia ardi mintzo irratin, irratien, eta ez atari ariak, Beak egin zio genia, e, esan zuen e, mutikoak. Bai, eta aurdun ardiaren aurdun aldian. No? Eta, eta, eta esatariak, eskako batik. Bai, eta aurdun aldian, ez dakiz egin aurdun aldian. Ezko da, Itzari itzaio eduki bat ematen, eta orduan eskontzientzia bat ere hori. Eta, berdintzai, hume aldiago, itzulpena. Ba, ba, ba. Zuzen, zuzen, egin. Google-ek egiten duen bezala itzulpen automatikoa espiturik gabe, harimari gabe. Eta orduan, zer hori denetan ikusten dugu, frantziena frantsesak ere nigarra zari dira bere nizkontzarekin, ez dakit espeinean, behinan... Ba, behila, eta espainioak duen indarrekin. O sea, oye, es que haces así? Y me ha dicho, ser, ser, eso te ha querido que, que inbear. ¿Qué Zer da, atera bide konsientzia uh, ikusten da Oksitanoek eta beren hizkuntza galtzen dute. Konsientzia nazional baten beharra eipatzen e, e, e, e da, Frantzian ere hori ateratzen dute. Frantziaren kontzientzia nazional hori indartu nahi dute orain gero eta gehiago. zerbitzu militar bat ere aurrera esarris eta Euskal Herrian ez dugulak horik eh, burroka politikoek eta batean ekartzen zuten berekin nahi hori. eta. de unizan hata? Hora bizena, txilarekin egitaz, txilarekin falta dugu. Txilarekin bezalako, ez da, uh, beha egizatzen dintzun. E, euskera, Euskera salbatokoa diba da? Estaduan esta esta beharra da, ez da, ez gabe, ez da ingo. Eta kontentze gabe, ara gutxeago, euskera. Baina politiko, nik ez da, baina jendea, ez du, Eztu hartzen behizkuntzatzen. Be yeah, no, eta ikusi da Irlandan, adibidez gailikoa abandonatu dute eskolan, ah, nahi duenak ikertzen aldo, ah, biten da grekoa bezala? Eta hemen bai, emene, ahol haidia, eh? Eta emene, amenztazioan, zer, merito kontuak eta. Porzentailena eh, bere hizkuntza orain inartalea izan da, hainbeste, hainbeste, hainbeste personak mintatzen dugu euskera, hainbesteako zemaila eskatuko dugu. Baina herri batian eta eskola batian, eskola batian ere ereduen kontua. A b de eredua. Eskolak ikastetxek izan behar du bere izkuntz, bere izkuntz programa, Izkunta, bere izkuntza, bere hizkuntza. Eta, eta ez, horrena be, da bera, o ozera ez, hainbeste e, euskaldun, hainbeste erraldun, beste, beste ez, baina izkuntza ikaste txekizan behar du. Gero, gero, dakizko beti egiten da, gurasoan kulpadela, irakasleen dela, non da arazoa, a, a, zure ustez, edo, kontsientzian nork sortu behar du, edo, hizkuntzak egiten duela herri bat, edo, holako kauza bat, edo, zure uste zure ustez, hola, nola izkuntza? egiten duela herria, e, euskare gaberitzak izan euskaren herria, eh? Baina baita ere, eh, eredu eman ema luteken horiek ere ez dut ematen, eh? Esta... Boa, lera ez da, egera ez da galdua, egera itzai e, patzen alba animada. Se, se, se. Bela unaldi baten etxipena da ya, ja. saiguna zaiguna, genuen independentzia du lortuko enula. Adako borroka antein to, eta onte la, la. inisteko. Neikatura bat edo, <laughs> nekatuak. Ba, nekatuak ez, ne, nekatuak. E, Amorua. Amorua, ez da nekatuak. Am Amorua. Arsajearekin bat. Baina, min, baina, uh. baina, baina, izurrezko, baina bat insolarek hori uh, jardoki eta sera sera jamiere gogoren <laughs> soulerie kontatuko ala ere eh se, se, se, se, se, se, se. Preste, ni, ni beti preste eta eta esaten du bueno gutxienez eh, ikusten dute gastetxuak esagute bueno atxui nire ah. Ah ni berzatuko nas Ba taquero baizu kuko izan gai ja sent esaten ba, kuko kordoaek dute hemendiak direla gure lakon bakarrak hemen eh, gaintxusketa zuen lakon bakarada lere Ke <referen> gaintxuseta mendi chekiada jo ribas Le le soren bavesa jaiskibeltuk eta ez ana astobea gaintxusketak Ja eta ora gaina jaiskibelen hor gabiltza boru belarri e chichokin trabaja trabajador orienta ah bai bat horren eh hemen deskibeleten ibilidia aurten egin du homenaldi batean 80 urte hone etorritako gut trabajadoriek erartegenuen trabajadorien langile langile esklauak franko Franco aurkako jendia presoak besela ekartzen zituzten eta Oie denak lan ean jartzen zituzten, eta hemengo e, obraik haundinak beraileak ina, ina Eta errepidiak, hor e, ja errepidi ondarrabia dugu, noi... Pirin nago zuiko errepidiak, baina farrobaan, eta desakaat, oie denak... Oie, jendio, jendio horrek eintako lan egin. Eta oien izarri eta odolak egin da hilak izan zien hemen, eh? Beha, e, eta etzinan nachtatzen beharmen eta orruan, eta horrekin e, ba. ba, eta, eta oso baldintza txarretan gozia bueno oso lan ba, go, gora ta ber hemen biztint zituztela gero neramak esaten du esaten zuen e, ekarzent zituztela plaza eta zigortzeko plazan zigortzen zituztela bestiak ikuz esaten eta bera, eredu gisa hartzeko ez, eta orduan. Durtzeko. Karraxika, egin ziren plazan, mutilak. Eta nena mazatzen dut ziren, mutilak Jotzen zituzten, plazan, ora? Bada, eta orduan, karra zituzten honena, ogoita emeretzitzen. Ogoita emeretzitzen, berrogeita bortz, berrogeita zeirean ziren hemen. Baina, 2000-etik gora ditugu izanak, egin. Eh? Hemen lezun, pentsa, lezon orduan 2000-etak biztabizago zituzten, egin. Eh? Eta hemen bi mila eta bostuen gora. Mila esklabo zela, gora. Gora, ba, esklabo. Oh. Eta orduan, ba, horietan meretziko negua oso gorra izanapentzen. Eta loitzen nomen zuten zuluak, zuluak egin, eta han sartuta, zuluetan. Eta ez tali zeakin, oztuak egin. A... Eta orduan, ba, horietan meretziko negua oso gorra izanapentzen. Eta orduan, hasi ziren beraiek, egin arazi ziren zeak... E... Bai, sentze jo eh, astarna bueno, osdo de eh barrakoia da Txabola bezen, hecho la vez, hecho arriskuak. Eta isu arrisko sea da hor. Eta gu beti ikuse ditugu bai ez eskeron pentsatzen zenenak izan zite eskeron, no? Eta orduan geho, nian, gero has eginanian liburuen genunean Gerrako... Iguruskalate egin duzu, eh? Bai, bai, ingenunzeakin, leku kotzakien, hemen gerra pasatako jendiorrak eta ez kontatzen ziguten. Eta esan e, gure amaketabete izate dute, bai, horre otentzien, horre otentzien, baina gukizuen pentsatzen, anako, azternak egon gozizienik. Eta alantzatikoak ere torri dira, eta ikusi dute, eta arritxuta. Einen e, horrez dago. E... Eta orain omen dira, do, zeremonia zerbait ez edo? Egin en, dugu, ama zeian ingenun, Dora ama gozta. Eta, bai, e, orko familiak, bueno, ja, gura eta, ja, hilaria. Tau mut, orko mutin batzuek lezoko herritarakin, harreman hondia zuten, herriakin, hemen, ze asko laguntzen ziren, emakumeak arropa garbitzen, eta janaliak entorrela, eta batzuk eskonduz, espesatu ziren, hemen go, neskaki eta haien familiak datorresian eta bueno, plaza intzi zaien omenaldi eta Eta etxetxo izena dugu gure elkarteak izena du Etxetxo Memoria Historikoaren elkartea. Eta Etxetxo da hor paperak hortantzion baserri bat eta raketia exartu zienian Usteilan 28an jaunez ezto zela dorosti hartzea ta. Uh. Neafarrotik ba bidien topatu zuten ama hiru semeekin eta bertan akatu zituzten. Eta oruan etzetxako izen hartu gero. Eta omenaldia hojee egintzaile baita ere. Badirudi, badirudi, ikusi zutela hoietako mutil batek eramaten zuela gerrikoan ikurrin bat. Eta horregatik il zituzten horrela baino eriotze odoltsua, eh, otze hola, bai. e, Nera maketa esaten zuten, lehenengo akatu zituztela hiru mutilak. E, amazazpi, hogeita bat, eta beste ezak ez amaturteko, eta bateko mentzakan e, e, ualan e, ikurri nahi, eta handik bai eta sartu mentziota. Eta herrian izan zen hoi, bueno, izugarria, eh? Zaharrako hoi horitzen duten. Bildura emateko jendeari. sartzen ba, be, beldu, sartu zartu ziren. Bildur hori gainditua izan da, azorionez? Bai, e, gertatzen da, gaur egun inyor, oso gutxin zekiena historioa, ja, zerrak eta, bueno, Baina, bueno, hoi zela eta hartu genuen izena. Eta, bueno, barrako jaba garbitzen, eta erantzadik bere gaine hartu du, baitare garbitasun, bueno, ikorzea, konpontze lan oita, hoi. Eta oso, azterna, e, Euskal Herren ez dago lako, eta, bueno, ez dago baina ez dago. Eta, izango dian, paritako oso zoi dugu. Dago, eh? urten burguen. Eh? Eta, nahi dugu bat, eh? rekreazio antzia zerbait Bai, guraso desaten eskola, beru, bueno, ikus aqui guraso desan nolako barragoia ziren eta non loitzen zuten, eta nola nola loitzen zuten dela bat beste gainean. Konzientziak nolako tokia duen, izan behar duen, izan zuen, eta mentukaz ere keskagarri den, ere haipatutugu Agustina arekin eta funtsean memoria ere, zoiin importantea den iraganaren ezagutzea entzina joiteko, bo, gai min berabat eskualerri handudarigabe bainan etorkizuna arekin, eta egiteak izan dizkigunak. Nik eh, entzuna duetola, uste du kale garbitzaileak edo hola, topatu zituela gorpuak, ez? Takarri zituzten eh, lesora kamioi batean, eta ireki eta odola erortzen zela, baino, ez? Gertatu e, zen, gertatu zen, e, kale garbitzaileak ikus e, hartu zituela ama eta iruzemiak eta er, eramantzituela heliarrera. Eta handik hilabetea, bomba bota zuten, da kale garretu zaila iloba, eta beste neskako eskobatekin, batekin zuen, bombak. Baina, garriak. Hemen bai, izugarriak gertatu zen, eta horrekin nahi gehaan buru behar. Memoria hori bizi eraztea saietzen zaretan. Baina, eta ditugu, eta hortan nahi gehal, lanien, gotak, eta bueno, eta... Posik, eta uste duzu memoria horrek, kontzientzia pixka bat piztuko duela gehiago, ba, gauhko libertatea, estain, <laughs> eta gauhko libertatea ere hausko gara dela, berdin kambia daitekela. Ba, eta jakin dezaten, nondi gato zen, eta nora guazengu itxinez, nondi gato zen, Espanyan, Espanyan gaiztoak, eh? Espainian haize gaiztuak, haide hau fatzen, eh? Ta, <laughs> gertatu zena gertaliteki desumamintuta nemen ego aldean, eh? Bildur gaituko, hakin. Ba. Oso, oso. Eno, duan, alere, kultura eta hizkuntza dira, bego da, babesak eta bedaren irauteko ba, in, indak batzu. Hiztoria jakinik ba, ba, berbada kontzientzi hori sortuko da eta biziaraziko raziko dugu, eta bueno a berpizkat, berbiztanea. Nik uste, alde batetik geho, pentsatzen dut, bueno, normala da, olako egoeratik, gato heldu geha, eta bueno, ta, atzeden pizka bat, eta jendia pausatua, eta zaitu, ha, ta, zaitu da, da, no? da, bueno, baina, urte batzueko lagutsi eh? onartzen die eh bertatzea betsi auskoga dela galdero zen eran sunesa Oletan buztia, ez zinirentsiz nora ezean, da bilgizon bakartia, nazka gordinea baso erditan, bortzaz hartzera jaurtia, nazka gordinea baso erditan, da bilgizon bakartia. Galdera otzen erantzuneza, Biotzapaian oskia, Iluna barrez teliatuetan, Odolgorri daekia, Giza ere mueritxu honen, Madariku targazkia, Giza ere mueritxu honen, Odolgorri daekia. Zaldera otzen erantzuneza Arrazoien minbizia Adimenaren begietzanen Itzalilun asia Isiltasunez jakin gozea Saretzen duen esia Isiltasunez jakin gozea Itzalilun Galdera otzen erantzuneza, Soiltasunean ez zanda, Ezaren zirbilzimurtuetan, Etxipen marruen galda, Sukarsen dakaitzik ara roza, Bioz muñetan ez tanda, Sukarsen dakaitzik Etxipen marruen, Zaldera otzen erantzuneza, ez tarritik hausikika. Batu belzaren zaunkazorroza, grabatuak intzirika. Bildur guztien mentuzarra, garunean karrasika. Bildur guztien mentuzarra, grabatuak intzirika. Kaldera otzen erantzunezak, bentsamentuen kurpila. Nahi ez zineak besa besaka, ondoan malkor urbila. Zorri gaitzaren begi ustelen, osintzuloan urbila. Zorri gaitzaren begi ustelen, Zaginuen Oestean, Immanuelen kantu degenetarik bat, urtuziak bat dira, biztanda, galdera hotzen erantzun eza, basur, egokitua zela, bera da gure eskualeriko errealitateari, ege, e Imanol kantariaren bo, betiko, botse, terna lori horgin eta Mikel Arregi Poetaren hitzak ziren, galdera hotzen erantzun eza. Segitzen dugu, jarritzen gira, beraz, lezoko bidaia honekin, gure bazterak ebankizunean eta Joseba, aurkene narekin, <laughs> jarritzele treukatzen iz, margatu Joseba, komplikatuak dira gure eskoazki zen agatzuetan, bo, bago, ez da hori gaila, biztan da. Oheak, dilagaiak, ez, ez lokartzekoak, ez, bainan obiektu hegalari ez ezagunak, ez ezagunak, izan hori behar da bainan errealitate bat badela, ba ote denez, kalderaiten aldela, ez dela ere diote espiritu puta dudariek, razionalizmo utzean imiltzen direnek, bainan razionalizmoa topatzen da ikusten denarekin funtsian, joksebarekin gai hori aipatuko dugu. beraz gain berezi min berare batekin ba. Hola Joseba, bon eh, gausa bereziak gertatzen direla letson ikusitei dugu, eskola kulturaren aldeko inda handi hori, baina eh, teintzuketako gain hortan eta jaizki belen bereziki eh, gertakari bereziak izan dira. Piskatbait bai eh, ani eh, moda mo edo piskat beldo diren gai batzuekin hor Guardia uh, Singila de delako... uh, ovni deitzen hori edo ingelesa eh unknown uh, flying object eta eskuara ez egiten da beraz uh, uh, on laritundokoli ueo edo ue, hola oiek Obietu egalari ez ezagunak. Bore, bore, ez dakit hori, gai, hori dugunez egiezko gaia. Baina gertakari bitxiak izan direla. Hor, ez dakit gure entzuleak beldurtuko dira. Behar, behar, behar, behar, bo, ea, ze, ze, ze, ze pasatzen da lesoko gain horietan. Baito, bito. E... O hemen ola jaizkibelen aurrean bat dituk beste bimendi ola e, larrun eta iakuarria. Eta iruen artean betidanik gure historian eta gure kosmogonian egin eginditek e, iruki edo triangulu berezi bat. E? Indar e, triangulu bat erraten ditek. Hiruak dituk magikoak Euskaldun entzat. Kontuan izan, bimen iru mendioien artean bi euskal lehenu edo tribu biltzen zirela, baskoiak eta barduliarrak. Orduan, hor naztu izan ditu gauza iniz. Lituela 2008ko kontua daude. Bai, bai, bai, bai, bai. Euskaldunen aztapenetan. Eh? E, e, historia horra hitzinean. Eh? Eta, orduan, e, beti izan duke leku berezi bat, Eta badakik gure kondairetan, gure leiendetan, beti Maria asaltzen dela Susko gurdi batean eta beti leku usietan asaltzen duk mendi batetik. Anbototik edo, eh, Gorbeiatik edola, baina hemen ez, asaltzen duk Itsasotik. Bitzia duk hori ja, mari jainkoza, bere susko gurdilean, orduan gure kosmogonian, beti erranditek itxasotik hau da e, jaizkibilen e, aitzinean dagon zabalgune horretatik, hor bat duktoki bate lur mutur bat igerri zena duena, eta Horren or, haitzinetik, ateratzen zela itsasotik e, mari bere susko e, organ edo e, gurdilan, eta Na, baita sartu mitoak edo, mito, zinazteak. Mito Baina bai. pentsa, Mi, mito horrek segida izan dik. Gero etorrituken e, erromatarrak, eta horri harrituken badakik eazo aldean eta hola, eta gauza bere erraten ziteken. Horti ateratzen zela, baino ez mari, deraiek erraten zela, Venus. Zuzko e, gurdibaten itxasotik eta sartzen zera. zela. Gero erromat arra joan ituken, etor ituken geriztinoak, eta arraten txiteken, Guadalupeko Mabirxina zela, no. hortik ateratzen zena, eta sartzen zela. Maritik, Amabirxina ama, Venus ere. Venus erdian, eta egin templu tenplu bate, eh? Hor erromatarrek, e, templu... Nun hori e, gaizkin belen, i, edo? Iger lur muturrean, ondak inakordituk, Venusen templua, eta horre naitzinetik itxasotik ateratzen zela Venus, lehen eta sartzen zela. Eta pasatu dituko urteak, eta mendeak, mendeak, eta hamia urtekoak, eta gauza bera, gaur egun gauza bera gertatzen duk. Hemengo laborariek, jaizki ikusten ditek hortik ateratzen, obietu haundi bat, argi singuraturik eta sartzen ebai gero. Ez da patuari Mosko galdi batekin, gende zentzu dunek. Zentzu dune, eta deitzen ziotek, susko zagie. Zagia. Zagia baki zer denez? Zagia. Ba. Zagarei batean hola, Zatu abezelako hau diaiek. Ba, ba, ba. eta ditzen ziote horrela, Zuzko Zagia. Ez dakit ezer denez? Bet, bet, beti hori beti esan da, Zuzko oh, Zagia. Oh, oh, esan e, sa, e, da, baina e, hik ikusi dukaz erbaite doa. Bai, nik ere, egero kontatuko diate, eh? baina bai. Bueno, orduan, beti hori beti egonduk, eta gero hor e, e, jaizkibel e, zego e, gaintzulizketa du gain bat jaizkibelen azpian. Orduan hor, e, beti gertatu izan ditu gauzak, eta eta ba, ba, e, azaldu izan ditu argiak, obietue galariak, eta badit egut, e, lekukotasuna unitz, eh? izenakin, izena bizenakin, e, hogeita maziko gerra hitzinetik, erostik ere bai, E, Baze gok elaborari baten kontua, izen deago, eta olazdeago erranen bizi delako eta eta sufritu dikorreken, joala ba, juala jarrizitza jokeen olako bat e, auto gainean, zerriko e, bidean segola eta E, e, burua galduziken, lotan edo olagiratu, eta esnatu ikusi ziken argia joala, Sartu duken bere baserrian haitzinean segolako, eta bere anaia eta erraina, katera hituken, eta den ikusideken argi hori zihuala. Eta, ui, ze, ze, bai gainean jarri zaitak, eta hola, eta, eta zena denbora gondiak, ez dakit, minutu batzuk begiratu ziken ordularia gelditua. Eta autoa bateriari gabe eh e, e, e, energia guztia jan sioken eta orduan eh zeuden daba alako gauaz ioken ba orain hiruak bai nolo hiruak hori gertatu eri ordu batean Pentsa. Eta hola, eskerrak er, ordularia markatu zuen. Eta holako bueno, gauza ainitz, eh? ainitz gertatu dituk, eh? eta bizi dituk. Eta orduan... Hori bestek erran gauzak bitan, e, hire ikikusi duen. Eh? Ah, nik ikusi duen, abai. E, e, e, badakik lesotik, joan ninduan urruñara bizitzera. Eta orduan, e, behin Urruñatik entorrela auto os nire seme txiki jakin Santa Lucia besperaren besperan, Joken gabean, eh, orba segok e, pasadiagu orain etortzean, eh, hor e, Kastolan aitzinean, eh, bidegurutze bat eta niban induan leso aldera. Orduan ikusinean, eh, ikusinean hilargia, hilargi bete an uzen. holako batean ikusinean beste hilargi bete bat pasatzen. Eta zen nola, hilargibetea hor, zio? Egiaetun ean eta beste ilargi bezelako beste bat argibera baino, luzagua, luziagua juken, eta markatzen ziken izatxa bezela baziken, edo argizko izatz bat edola, eh? mugimendua zetorkion tokitik. Eta zartu juken, eh, jaizkibeleko antenan gainetik, eta sartu juken, itsaso alderan, toki horretara, higerrera. Orduan eh? hori, ni, niko hori ikusen ya makarri. ez juken naturala. Eta orduan idatzen nian egunkarietan gutun bat e, e, Euskaraz, e, Euskal Prentxan eta hola, telefonoak eman ez, eta azituken deika eta ola, eta hogei bat lekuko izan giniuken. E, ez ni bakarrik. Ez dela sinezgarri obiektu egalari ez ezagunen isaite hori, baina lekukoak direlarik ze pentsatu behar da. E, Guadalupen ziren apeza eta zerora eta oieker ikusiteken. Nik hori ikusinean eta argia juken horizka. E, ikaragarria ikaragarri handia, ilargia besen handia pentsa. Eta beraiek ikusi diteken Guadalupengainetik pasatzeran, pasatzerakoan igerrera joateko Venusen tenplura ta itsasora, ba erraten diteke era guztietako argiak atera zituela. Ola era hutsitako argiak. Itzulika. Itzulika, eta zartu yuken itsasora. Tarateite, uh, beti sartzen dien tokian. Hortikan. Eta errateiteko be, beraientzat Hori du Guadalupe koma mirari bat. Klaro, beraiek apaiztas eroraitoken eta hori ama virsinaren eh zusko sagia duk ama Ateratzen dela bere bere argian, ulertzen. E, ikertu da afera hori e, eta dara... erorituken eta Euskal Telebistarako euskitzek egintzenen e, programa bat Euskal Telebistarako eta gomidatuguin tizten Guadalupen eta horre egin zitukeen galdizni e, irakaslean ninduanik ikastolan, pentsasak. Eta berrun bat ikasle nitean, eta, eta egin ziken nola programa bat, e, ba seriosa bai, baino gero egin ziken e, plastikozko platerre galari bat atera jaizkibilen gainean, orduan ematen ziken txiste, irringarria, ez? eta orduan e, ikastola gero joan da, Joseba, ikusi dukako, eta izesat, e, la, jato niluken ulertzen, Dari. eta horregatik, e, da, esdia gilegi kontatu eh seren eh, idotz irat... gero ora gaur egunean espikatzen eh, dituk horiek eman dezagun satelita bat erori dela edo ola ahmadako entre zerbait galdu dela edo explicaciones racionalak baina baina A Ahimest, investetan, maise gertatu gauza ba, ba, ba, ba, serri... pentsa gure cosmogoniaren Mari, Venus, Guadalupe como Virsiña, Susko Sagilla, oso mais. Ikuspuntu ver, a nola Icos punto racionala erabilistu, niola explicatori edo. Eh, bueno, mm, edo? Erra, ba, erraten diteke ez dela de eh, sintzilariek ez ez, ez, ez, ez zer den eta ilsitzen dituk. Inorkes, dike, zeraipatzen bakik eta kito. Eta orduan e, ufologoek erraten ditek, beraien ustez, hor badela itxazazpiko ate dimenzional bat. Badakien no, hola, rata duten badirela munduan hain tokitan eta hola eta erabiltzen ditek... E, hor mugitzen direnak, planetan aldeatetik bestera pasatzeko. Eta hor bat dela, ate laudimentzional bat, edo larratetik horren azpian. Horregatik gure historien azira-aziratik azaltzen duk hori. baino e, gertatu izan ditu gauza gehiago, eh, horre. Eh? Azaldu izan dituk, eh, badaki Guadalupera joaten dituk, bikoteak eta hola, eh, zirriz egitera, eh, nola erraten duzu, eh? Egitera Amodio egitera, bueno, zirriz da. duke, neskan e, titiak eta hola okitzea eta hola zirriz eta, eta hor zirela autoetan argi badiarri jarri zaile ganean, eta korri, korrikatera autua utzi eta argia bereiena atzetik, ongo janetan zirela, Eta a pesar que sartuta segur, argi guri guri gibletik eta gero es gau hor bildurrez ate eta taula horia initzetan gertatu duk inda, eta indar berezi horiek ikertu nahi dituztela gure munduko gauzak hola egiten die batzuek edo hola ikus daiteke horia hmm. ja, la ez, beste zekia e, zer erran neri sta explicacion normalik hortera pos algu Ermatu gauza egiten duk, eta, gauzai, gero, duela, Hori gertatu zitzaidakien duela hogita bos bat urte. Eta duela hogita e, bos bat urte, gero nere familia duk donostiara, eta etortzen ditu nere etxera, eta badia tarreba bat eskongabea eta gabea. Eta orduan baskarian luzatu, gero afaldu genean eta eramanian gabian, ba, gaueko 12ak ituken e, Donostira eramanian eta bio bakarrik hautuan eta gainturisketan ginela pasatzen, e, ilun iluna oresego kargirik gabian esego deuse, holako batean e eskuinaldetik etorri luken zerutik argi bat eta jarri zitzai goken hemen gainean, Eta hola eta itzulika, itzulika, demora guztian. Ni, ez nire juken ikaratu pentsatu nian beldura zela... Beldurak amaten niko, ekaz, edo? Nire arreba gatu juken, es nire nire nire nire pentsatu zela e, bide argi bat edo lako zerbait, eh? baina konturatu nire juken horrez dago laulakorik, ezin juken, eta ola, ja, ja, orduan bai, eta zero da hori esantziak, e, arreba, ba, etzit, ja? pentsatzen nire nire nire nire argi bat zela, baino ez ego kargirik hemen, Eta aria ja, ona eta, eta egon juken gure gibeletik, hor eaintzurisketa guztian ialesora e, iritsi bitarte eta lesora iritsi baino lehenago zerura joan zuan Bueno, Gaia ostatu un chico dio que explicaciones de que veinte cosas tu guy ites dirkin Ba es bo. es baño begiratzen baduk interneten eta hola enitzetan aipatzen diteko hori, eh? jaiskibileko argiak. Hola, zerbait bai dela hor eta bai bai beresia duk bai. Bo, hea, gure entzulek argi zerbait paseski ekartzen diguten. Iska eh? <laughs> ba, Joseba, piskata, no ta beresiba ta kartzen diguko hor. Le so, eh, ba, ba, ba. le <inaudible> beste toki eh, batzutan badalakorik edo gustu. Baina nik ezagutzen dian lezokoa, F famatua dituk leso hola holako kontuak, ezaguna dituk, bai. Ola, lezoko bai. berezitasun bat dienago? Eta gainera bizi dituk hori dutenak eta ezate, errate bat ereko elaborari hori, eta nera dienekoa duk, eta bai. Bo, hola, ikusiko gero beraz. Bai. Eta hor, egun uh, hunekin bururatzen da, lezoz egin dugun bosgarren emanaldia. aldea. Eskerak Agustinari eta Josebari, hor, uh, gauza ezberdinetan ibirigira eskoal kontsientzia bereziki behaba da, argitu edo bedaren. Aintzinean ezari dugu, etorkizuneko behar bat bezala, eta obiektue galari ez ezako noriek esotegira beste munduekin kontaktuan jarriko egun batez. Bo, hanuen txabederen edera da. Eta milesker bieri, milesker zuherien zuleak izan eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Horduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.